18. Megtaláltátok a nőt? Beveridge az őrmesterre és Rózentára nézett. Balra a parlament antiképülete magaslott, amit alig lehetett látni a városra lepelként ráboruló smog és párarétegektől. A hidat, amelyen álltak, már régen, nagyon rég lezárták a járművek elől, csak gyalogosok közlekedhettek rajta. Mivel a híd alatt zajló hajóforgalom felkavarta a levegőt, a hely népszerű volt azoknak a londoniaknak a köreiben, akik időnként egy kis izgalomra vágytak, és akik ennek érdekében a temzéből felfelé szálló bűzt is hajlandóak voltak elviselni. A hajók és csónakok szinte beborították a vizet, de a parton alig akadt olyan hely, ahol kiköthettek volna. Az egykori rakpartokat és mólókat már rég feláldozták azoknak a gátaknak a megépítésére, amelyekkel a dagálykor jelentősen megemelkedő tenger hullámaival szemben próbálták védeni a várost. A járókelőköz hasonlóan a hidatőrző biztonsági tisztek is civilruhát viseltek. Beveridge azért ezen a helyen adott találkát lopénak, mert tartott tőle, hogy már a saját irodájában sem tárgyalhat anélkül, hogy a kovenant küldetését megjúsítani akaró fanatikusok le ne hallgatnák. Ahogy ott álltak a helybeliek és a turisták állandóan hullámzó tömegében, még a legfejlettebb eszközökkel sem lehetett izolálni a hangjukat a zsivajban, már csak azért sem, mert a víz irányába fordulva beszélgettek. Igen, felelte Lopé, a szeme kicsit égett a folyóból felszálló gázoktól. Vágyott az űrhajó makulátlan sterilitására, és már szeretett volna megérkezni arra a másik, tiszta és romlatlan világra, az Orige hatosra. Glenis Hazeltonnak hívták. Tanár volt. Jelentkezett a csapatomba. Részmunkaidős, tisztáncos nő, és teljes munkaidős fanatikus. Beveridge meglepődött. Hogy az ördögbe sikerült előkerítened? Lopé egy érdekes lakóhajóra nézett, ami félig vitorlás, félig szárnyas hajó volt. Mivel a Covenant biztonsági főnöke vagyok, hozzáférésem van a személyi adatbázisokhoz. Mondjuk úgy, léteznek olyan információk, amelyeket többnyire még a magáncégek vagy a rendőri szervek sem szerezhetnek meg. Az őrmester mellett álló Rózentál meg sem ukkant. Beveridge hosszan felsóhajtott, hátra pislogott. Nem azért tette, mert gyanakodott rá, hogy valaki figyeli őket, de úgy gondolta, a fejlett biztonsági rendszerek korában is az emberi szem a legjobb megfigyelő eszköz. Megállapította, hogy senki sem foglalkozik velük. – Jól van, öreg fiú, szóval rátaláltál – mondta. – És még mit sikerült előásnod? Lopé mély lélegzetet vett, a bűz ellenére is kellemes volt a hídon áldogálni ezen a kora reggeli órán. Kellemes volt rádölni a kőkorlátra és bámulni a folyót. A közelben, a békben permanens hologramja elütötte az egész órát. Az eredeti torony már majdnem fél évszázaddal korábban egy terrorcselekmény során semmisült meg. Amit elmondott, az pontosan azt igazolja, amit egész végig gondoltam. Azt, hogy aki a Covenant elleni támadások hátterében áll, azt akarja elhitetni velünk, hogy belső problémákkal állunk szemben, vagy ami még rosszabb, cégek közötti háborúskodással. Beveridge összepréselte az ajkait. Annak a nőnek az anyagából az derült ki, hogy érvényes jutani személyazonosítóval rendelkezett. Igen, ezt én is láttam. Lopé lepöckölt a korlát tetejéről egy kis kavicsot, utána nézve figyelte, hogyan pottyan bele a zavaros vízbe. A kőkorlát, ahogy lényegében egész London, kezdett szétmállani. Régi okmányok, amiket az ő számára alakítottak át, az eredeti tulajdonosuk évekkel ezelőtt meghalt. Említette a Jotó kártelt? Nem, egyetlen szervezetet sem hozott szóba, viszont tett valami utalást egy névtelen prófétára. Beveridge a homlokát ráncolta. Szóval nem a Jotó a tettes? – Nem feltétlenül, – felelte az őrmester. – Persze azt még mindig nem zárhatjuk ki, hogy köze van a történtekhez. Abban reménykedem, esetleg ki tudnád egészíteni a képet pár infóval. – A nő nem említett nevet? – kérdezte Bevridge. Csak annyit, hogy próféta. Valami olyasmit mondott, – szólalt meg Rosenthal, – ha kimegyünk oda, ezzel valószínűleg a Covenant küldetésére célzott, akkor valamennyien meghalunk. Vagyis ezt hirdeti a prófétája. És még azt is közölte, hogy ő ugyan nem tudta megállítani a hajó indulását, de másoknak ez valószínűleg sikerülni fog. Beveridge lassan bólintott. Mivel több egymást követő esemény történt, azt már biztosan tudjuk, hogy egy csoport állunk szemben. Azt még nem tudjuk, hogy ennek a csoportnak köze van-e a Jotóhoz, vagy más egyelőre még be nem azonosított céghez. Elhúzta a száját. Szóval, másoknak sikerülhet. Ismételte a rózentáltó hallottakat. Ez nem túl jó. A lehető leghamarabb meg kell szüntetnünk ezt a problémát. Látva, hogy Lopé még mindig őt nézi, hozzátette. Nem, soha senkitől. Se az alárendeltjeimtől, se a cég vezetőitől, se a jelenlegi alkalmazottaitól. Senkitől sem hallottam még olyan szeméről, Akit prófétának neveztek volna. Szerintem a Jotó kártelt sem hozták kapcsolatba ezzel a személlyel. Juan Jia! mondta Lopé, nem sokat törődve azzal, hogyan ejti ki a két szót. Ez mit jelent, öreg Cimbora? mondta fel a szemöldökét Beveridge. Ellenőriztem. A Jotó elérhető feljegyzéseiben sem szerepel utalás ilyen nevű emberre. Látva Beveridge értetlen tekintetét, az őrmester hozzátette. Jújjan Jia, ez mandarin nyelven azt jelenti, próféta. Arra gondoltam esetleg a kartel közelében van valaki, akit így neveznek. De nincs. Senki és semmi. Boldog lennék, ha az én csapatomhoz tartoznál, mondta Beveridge őszinte elismeréssel. Az őrmester megrázta a fejét. Felejtsd el, én szeretem a terep munkát, de olyan helyen akarok dolgozni, ahol nem csupán belélegezhető a levegő, de jó szagú is. Rózenál felé fordult. Vette? Egy valódi profétát keresünk, nem pedig olyas valaki, akinek próféta a gúny neve. A nő bólintott. Az őrmester ismét Bevrigys felé fordult. Van valami ötleted? kérdezte. Valamilyen helyi vallási csoport, amely képes lehet ilyen merényletek végrehajtására? Azonnal ráállítok a dologra pár embert és némi eszközt, öreg fiú. Beveridge bebizonyította, hogy komolyan beszél. Elővette a kommunikátorát, megérintette párszor és elküldött néhány üzenetet, amivel mozgásba lendített pár kereket. Ahogy mondtad, még mindig nem kizárható, hogy a jotóú van a háttérben. Van egy olyan csoport, ami a jótó árnyékában húzódva működik. Lopé erre olyan választ adott, amivel meglepte Beveridge-et. Ez a lehetőség sem zárható ki, de azért ne erőltest túlságosan ezt a vonalat. Beveridge összehúzott szemmel nézett rá. Van esetleg valami indokod is arra, hogy ezt mond? Az őrmester megvonta a vállát. Egy újabb érdekes hajó tartott feléjük. A fedélzeten emberek sűrögtek. Lopé gyorsan felmérte őket, fegyvereket keresett náluk, de semmit sem látott. Persze ez nem sokat jelentett. A fegyvereket kitűnően lehet álcázni. Például lángbombát lehet építeni egy striptisztáncos nő csizmájának sarkába. Csak a fanatizmus, amit megfigyelhetünk a csoport tagjainál, válaszolta az őrmester Beveridge kérdésére. Az elszántság, amivel a célirányába törtek. Egy szabotást még meg tudok érteni, de az már nem illik a képbe, hogy valaki kirepíti magát az űrbe, ahogy az sem, hogy valaki a folyóba folytja magát valami perverz vezeklésként, vagy hogy valaki szénnégeti magát a csizmájába rejtett pokolgéppel. Beveridge ajka kemény vonallá változott. Értem, öreg fiú. Az addig rendben van, hogy nem akarták alávetni magukat a vallatásnak, de ebben az ügyvédeik is segíthettek volna nekik. Nem kellett volna megölniük magukat. Van itt még valami, mondta Rosenthal. Az a nő nem egyszerűen csak öngyilkos lett, ő minket is magával akart vinni a halálba. Ó, és mielőtt felgyújtotta magát, még mondott valamit. Ez volt az utolsó szava. Egyetlen szó... Olyan, mint valami ima vagy mantra. Ó, oh, dél! Beveridge arca észrevehetően megrándult. Fogalmam sincs, ez micsoda. Gondoskodom róla, hogy kiderüljön. Rámosolygott a nőre. Miss Rosenthal, igaz? Rosenthal bólintott. Úgy tudom, önnek köszönhetjük, hogy az őrmester még mindig közöttünk van. Ezért elismerést érdemel. Már megkaptam. Már át is utaltam a rokonaimnak az alkalmazási bónusz összegét. Rózentál követte lopé példáját, a folyó felé fordulva a vizet bámulta. Persze, ha a cég további utalmat akar adni, nem ellenkezem. Beveridge beírta a készülékébe egy újabb üzenetet, majd az őrmesterre és a nőre nézett. Van egy olyan érzésem, hogy a Covenant jó kezekben van. Ha a biztonsági csoportnak két ilyen tagja van, nem történhet baj. A többiek is jók, jegyezte meg Lopé. Azok, akik már a hajón vannak. Biztos vagyok benne, hogy résem vannak. Figyelik az esetleges szabotás kísérleteket. Jó emberek, remek kiképzést kaptak. Beveridge szórakozottan bólogatott, miközben vágta a készülékét. Jól van, öreg fiú, nem kell tovább fáradoznod. Amint kiderítünk valamit, azonnal megtudod. Most Rosenthal közlegénnyel együtt visszamehetsz a kovenantra. Maradjatok ott, vissza se gyertek már. Nem arra szerződtél le, hogy a földön nyomozgass, és most már tényleg semmi szükség arra, hogy folytasd a kutakodást. Ettől függetlenül, ha nem jelent gondot, én idelent maradnék is, amennyire lehet foglalkoznék az ügyjel. Lopé elépett a kőkorláttól. Én is legalább olyan szívesen elhagynám már a földet, legalább olyan szívesen megkezdeném a kiküldetést, mint a hajó legénységének tagjai és a telepesek, de mégis. Szeretném a lehető legtöbb emléket összegyűjteni erről a helyről. Jókat, hogy legyen min-nosztalgiáznom, és rosszakat, hogy ne felejtsem el, valójában miért is hagytam el a bolygót. Ahogy akarod, mondta Beveridge. Elégedettnek tűnt. Örülök, hogy továbbra is részt veszel a munkában. Az elsődleges feladatom a Covenant biztonságának szavatolása. Felelte Lopé. Akár a hajón vagyok, akár a földön. Ez a dolgom. Sokkal nyugodtabban térnék vissza a hajóra úgy, hogy tudom, a szélsőségesek előkerültek, őrizetbe vették, vagy átszállították őket valami csendes, biztonságos helyre, ahol szép lassan majd helyre teszik az elméjüket. Nos, ezzel mindketten így vagyunk. Beveridge mosolyogva nézett a nőre, aki gyorsan az őrmester mellé állt. Gondolom, Rózentál közlegény hivatalosan még nem hangzott el, de, nos, üdvözlöm önt a vélendjutani első kolonizációs küldetésének végrehajtói között. Rózentál biccentett, majd megint a folyó felé fordult. Blazirt reakciójával ismét igazolta, Lopé nem tévedett, amikor őt választotta ki a jelentkezők közül. Mindegy, mi a feladat, minél kevesebb az üres szövegelés, Annál hatékonyabb a végrehajtás. Később, miután nem csak Beveridge-től, de rosenthal is elvált, Lopé sétálni indult a városban. Figyelt, nézelődött, mindent megpróbált belevésni a memóriájába. Mindent. A Victoria Station toronykomplexumának fényözönét, az utcákat, még azt a táblát is, amely azt a helyet jelölte, ahol egykor Britannia legelső nyilvános ivók állt. Éppen ebédelni készült. Az egyik brit nemzeti ételt, körrit vásárolt egy büfében, azt tervezte majd leül valahol és megeszi, amikor a kommunikációs egysége bejövő hívást jelzett. A hangjelzés magas volt, ami arra utalt, hogy a hívás személyes jellegű. Gyorsan letette a kis ételes dobozt egy padra, leült mellé. A WLAN jutani részéről apró figyelmesség volt, de a Covenant legénységének tagjai nagyra értékelték, hogy valamennyien ingyenesen létesíthettek kommunikációs kapcsolatot a földdel, időkorlátok nélkül, nyugodtan beszélgethettek hozzátartozóikkal, ismerőseikkel, bárhol is tartózkodtak. A cég ezzel is bebizonyította, fontosak számára az alkalmazottai, és amúgy is felesleges volt számlázással bajlódni, amikor a hajó indulását követően úgy se lehetett volna behajtani senkin az esetleges tartozásokat. Lopi habozás nélkül fogadta a hívást. Tudta, nem kell figyelnie a perceket, annyit beszél majd hallettel, amennyit akar. A vonal meglepően tiszta volt, sokkal tisztább, mintha hallett mondjuk a város túlsó végéről hívta volna. Lopi! Mormolta a mikrofonba. Ne legyél már ennyire hivataloskodó, Den, Hallett hangja szokás szerint nyugodt volt. Dolgozol? Az őrmester körbenézett. A körülötte tartózkodó emberek közül, a bolygó valamennyi táján élőket reprezentáló tömegből, senki sem foglalkozott vele, nem figyeltek rá. Ha valaki követte, az átkozott túl jó munkát végzett, nem vett észre senkit. Dolgozni fogok, míg mély álomban nem fekszem. Nálatok mi a helyzet? Csak lógunk ide fent, mondta Hallett. A kovenant fedélzetén ez amolyan házi poénnak számított. Gyakran ismételgették egymás között. Amióta az a dühös ember kilőtte magát, minden csendes. Van valami újság odalent? Akad pár érdekes fejlemény. Lopi óvatosan válogatta meg a szavait. A kommunikációs vonal biztosított volt, a Villand jutani mindent megtett ennek érdekében, viszont ő már tapasztalatból tudta, nincs az a rendszer, amiben ne lehetne betörni, ha valaki nagyon akar. Úgy gondolta, ha elektronikus kapcsolattartásról van szó, az ember legjobb tanácsadója a paranoja. A részletekre most nem térhetek ki, folytatta, de minden ide kötődik a földhöz. A hajóhoz közvetlenül nincs köze, egyik részletnek sem. Kis szerencsével még a start előtt megoldjuk a problémát. Ha esetleg mégsem, akkor nélkülem kell kezelni azt, ami esetleg adódik majd. Köztünk maradjon. Van egy olyan érzésem, hogy vannak ide olyanok, akik nem örülnének a távozásomnak. Persze én akkor is menni fogok. Te biztos jó vagy? Minden rendben? Rendben, már amennyire fent rendben lehet. Sok a dolgunk. Az utolsó szállítmányok átvizsgálását végezzük. Oram és Karin ellenőrzi a telepesek utolsó csoportjainak altatását. Minden rendben, igen. De azért már jó lenne, ha te is itt lennél megint. Miért nem hagyod az ottaniakra, hogy tegyék a dolgukat? Az őrmester mély lélegzetet vett. Megtehetném, de kötelességemnek érzem, hogy amíg ide lent vagyok, segítek, amiben tudok. Nem csak a cég felé vannak kötelezettségeid, emlékeztette Hallett csendesen. Már nem vacakolok sokáig, megígérem. Lopé megpróbált maga biztos hangon beszélni. Azzal, hogy a kovenant biztonsági csapatához tartozom, és gyakorlatilag már nem vagyok földi, új megvilágításba helyezhetem a dolgokat. Egyébként, ami ide történik, az közvetlen módon hatást gyakorol a biztonságára. Vagyis, ha úgy vesszük, kötelességem végrehajtani, amit meg tudok tenni. Kis tartott, majd hozzátette. Hosszú ideig leszünk mély álomban. Nem akarok rossz számokat csak azért, mert itt hagytam egy megoldatlan ügyet. Hallett mélyet sóhajtott. Ha úgy gondolod, hogy fontos, akkor tényleg járja végére, mondta. Szeretném, ha itt lennél, de megértem, ha maradsz. Váltottak még néhány kedves szót, azután egyszerre bontották a kapcsolatot. A beszélgetés után lopéban vegyes érzelmek kavarogtak. Boldog volt, mint mindig, hogy beszélhetett Hallettel, és tényleg szeretett volna ismét vele lenni. Ugyanakkor valóban a kötelességének érezte, hogy maradjon, nem bírt volna nyugodtan visszatérni a hajóra úgy, hogy megoldatlanul hagyja ezt az ügyet. Ezek az érzések még inkább felszították benne a dühöt az iránt, aki a Covenant indulásának megakadályozását célzó cselekmények hátterében állt. Bárki vagy bármi volt is a rejtélyes árnyékkentitás, személyes ellenségének tartotta, és nem csak azért, mert már kétszer is az életére tört.